Руйнівні й непередбачувані. Стан спокою невідомий земній корі. Вона перебуває в постійному русі. Але при цьому одні її ділянки залишаються досить стійкими, інші ж відрізняються рухливістю. Найбільш неспокійними є райони, розташовані на межах літосферних плит у сейсмічних поясах. Тут спостерігаються швидкісні майже миттєві прояви внутрішніх сил землі. Це землетруси, підземні поштовхи і коливання земної кори. Вони належать до найгрізніших явищ природи і можуть спричиняти не лише руйнування, а й людські жертви. Усиву давнину таким стихійним лихам давали містичне тлумачення і знаходили різні причини трусів земної тверді. Але є в них іде що спільне. Багато народів вважали – що землетрус – це наслідки руху якоїсь гігантської тварини. Так, у М'янмі і досі існує переказ про те, що земля оточена кільцем змій, і коли вони рухаються, то зумовлюють здригання ґрунту. Сьогодні встановлено, що причиною землетрусу є існування напруженості в літосфері, яка періодично змінюється розрядкою – швидким переміщенням окремих ділянок земної кори та їх розривами – Основною причиною напруженості є рухи літосферних плит. Під час сильних землетрусів вивільняється величезна енергія, еквівалентна енергії тисяч атомних вибухів. Здається немислимим, щоб така потужність накопичувалася в Землі непомітно, і її не можна було б виявити за допомогою сучасних приладів. Проте, хоча принципова можливість виявлення наближення землетрусу існує, ученим не вдається розкрити їхню таємницю. Це призводить до величезних руйнувань і навіть загибелі людей. Учені свідчать, що року на Землі відбувається більш ніж мільйон різноманітних здригань земної кори, з котрих як мінімум одне супроводжується згубними наслідками, тобто катастрофою. Джерела земних здригань, розташовуючись глибоко в земних надрах, є для людини невидимими. Тому землетрус уражає миттєво, немов блискавка. І за лічені хвилини може перетворити на страшні руїни цілі міста. Деякі вчені вважають, що про наближення землетрусу свідчить незвичайна поведінка тварин, наприклад, щурів. Вони починають перетягувати своє потомство в пошуках безпечного місця. Чи знаєте ви, що останнім часом з'явилися відомості що землетруси можуть спричинятися діяльністю людини. Так, наприклад, тектонічна активність посилюється при будівництві великих водоймищ. При цьому збільшується частота землетрусів і їхня потужність.